واجدوما لدينا لبرد شرح السنة ما أمبر بهارد رحمه الله مش بيجي من الشيخ ربي بن هادي المدخلي حافظه الله يمن بيكن نشين ده بيس كو كفان أوطوري رحمه الله واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال الله fekat kale, ala Allahim, ala ja'lem, du më thënë, dhije, Allahut më shiroft, se kush thot, në lidhje me fene Allahut, diçka, prej mendimit vet, ose krasime, krasimeve dhe veta, që a i ban, ose komentimeve dhe veta, pa argument, prej sunetit, ose prej i gjmajt, atëher, a i ka thonë për Allahun, diçka, pa dituri, du më thënë, ka thonë për Allahun, pa pas dyturi. Dhe thotu men qali ala llahi ma la ya'lam, ja fa huwa min al-mutakallifin. Edhe kush thot për Allahun diçka që nuk di, pra kush flet për Allahun pa dyturi, ajo është prej atyre që e, domethënë, janë të ngarku. ë, però e kanë tepru ose kanë i kanë te kalu kufit duke ngarku vetveten me atë që nuk kanë mundsi. Pra në këtë pik, fletë për këtë qëstje, që është qëstje shumë madhështore, me folë për Allahun, pa diturit, pra me folë për fejnë Allahut, pa diturit, pa pasë argument prej Kurënit ose Sunetit, ose pa pasë argument prej Iqmajit, atëherë, dëmë thënë, kjo logaritet se është me folë për Allahun, subhanehu, va të ala, pa pasër diturit për të, edhe Allahu i lartësuam e ka ndalu rreptësist, do të thonë që njeriu të flasë për Allahun pa detyri, ka thënë Allahu wala takfuma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, pra mos u ças do të thot flasësh, të japësh komente edhe përgjigje për diçka për të cilën nuk ke detyri, sepse për të gjitha, do të thon, për shikimin, dëgjimin, edhe për mendimet, për zemrën, për të gjitha ato do të jesh i pyetur, pra do të merres në përgjith në përgjithësi. Pastu po ka thën Allahu, kul inna ma harrama rabbi al fawahis. Pra di thuaj se Zoti im i ka ndaluar ë fjalët edhe veprat fllihura, do të thon veprat fllihura të parishme edhe fjalët e fëlliqura, ma zahira minha wama batin, edhe ato që e bën hapta, as edhe ato që bën fshehtas, wel ithn edhe mëkatet, domethënë shkeljen e ligjeve të Allahut, wel baghia bi ghayri alhaq, edhe uh, padrejtin ose sulmin ndaj dikujt me uh, pa të drejtë, wan tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana edhe kanë ndaluar gjithashtu që të bëni shirq Allahut diçka për të cilën ai nuk ka zbritur argument, وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. Edhe të thoni për Allahun pa pasur detur, të thoni për Allahun diçka pa pasur deturi. Domthon, këto janë të gjitha ndalesat që i ka radhitur Allahu subhanahu wa taala an kët ayat, ka thon Ibn Qayyim rahimahullah, Allahu i ka radhit kto mëkate duke fillu tre i më të voglit edhe duke sku të, domethënë më në anash dhe më në anash, pra në mëshatë më të mëdha, më të mëdha, pra ka filluar me e, me fjalt e pahishme dhe veprat e pahishme që janë ndaluara në Islam, po i ka thujt në këtë mënyrë që e, duken, domethënë mëkate më të vogla. Pastaj i ka murtu mëkate të tjera me fjalën ithn, që do thotë e kundërshtim ndaj Allahut subhanuhu te ala, që është mëkat edhe më ma i madh. Pastaj baghi ba, bi ghairi al-haq, domethënë admiçsi ose uh, sulm, domethënë pa të drejtë, që është mëkat edhe më ma i madh, qoftë ajo sulm ndaj ligjeve të Allahut ose sulm ndaj krijesave të Allahut pa drejtësisht. Pastaj kaskon mëkat më të madh wa antusriku billahi ma lam yunzil bihi sultana në thënë gjithashtu ajo që është ndaluar është t'i bëni shirkë Allahut, në diska për cilën Allahut nuk ka zbrit argument, pastaj ka përmend e uh, dhe diska, diska dhe matë madhe, wa antëkulu ala Allahi ma la ta'lemun, në thënë edhe gjithashtu Allahut ka ndalu që të thëni diska për Allahun që ju nuk e dini, nuk keni dituri. Pra ndaj ka thëni bënkajimi, pra ka filu në kita jetë Allahut subhanahu wa ta'ala, e i kapërmendur mëkatet, gjinohet duke filluar prej më të voglit edhe duke sku të deri te më i madhi. Edhe thot se ë pra ibuprofen këmi e ka llogarit të folurit në fenë e Allahut ose në lidhje me Allahun, pa pasur detyri, e ka llogarit si mëkat më të madh se sa shirku. E pse ashtu sepse shirku është një prej atyre llojeve ku flitet për Allahun pa dituri. Edhe siç mundi me vërejt në suma jete, Allahu e ka përmendur shirkun kët form, وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Do thonë se ti bën shirku Allahut diçka për cinën nuk ka zbrit Allahu dituri, e, nuk ka po nuk ka zbrit argument që është pjesë e diturisë. Do thonë Shirkë është diçka të flitet për Allahun pa pas dituri për të. Dëmë thënë, nuk ka ndë një argument që ka zbritë Allahu se lejohet filanin të bëni orta këtë Allahut. Nuk e gziston asë një argument në asë një liber që ka shpalë Allahu subhanahu wa ta'ala ku lejohet shirkë. Dëmë thënë, prandaj, shirkë është piesë e të folurit në fe pa dituri. Pastaj gjithashtu Të folurit në fejë pa dituri, ka siel të gjitha lojet e shirkut, të kufrit, të ateizmit, ilhadit, dhe më thënë edhe të gjitha lojet e mëkateve të mdha, edhe të lojet e kufrit dhe shirkut. Dhe të prandaj, në kita jetë është përmend kjo, si ma e madhe se shirkut, sepse ajo është në realitet shkak për shirkun, edhe shirkun është një piesë, e, E kësaj, du më thënë që të flitet për Allahun pa dituri. Prandaj, me tholë për Allahun edhe për fene Allahut pa dituri, është qështje shumë e rezikshme. Me tholë pa dituri, du më thënë, me thënë diçka në fe, në akide, ose në qështje të ibadeteve, ose në qështje të ligje, ligjeve të shëriatit, me thënë, dhe një gjë për të cilën nuk eksiston argument në kuran ose në sunetin e pengamirit sallallahu anem sallem. Dhe të ajo është me folë pa dituri. E, përket Allah u ka thonë, wala të kulu lima tësifu elsinë të kumul këdhibe, hadha halalun wa hadha haram, pra mos thoni me gjuhët e juaja, me gjuhët e juaja duke gënyjer, mos thoni kjo është halal dhe kjo haram, li tëftaru ala Allahi këdhib, dhe më thënë duke e, shpif për Allahun gjenjeshtra, pas të e thotë Allahun, inën lëdhine jëftarune ala Allahi këdhiba, la ju flihun. Ata të cilët shpifin trilojnë gjenjeshtra për Allahun, ata nuk sëpëtojnë as njëherë. Kurse, e, trilimi i gjenjeshtrave është që të flitet për Allahun, diska për cilën Allahun, nuk ka zbritur ndonjë argument në librin e tij dhe as në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj muslimani duhet të jetë shumë i kujdesshëm që mos flasë për Allahun diçka pa pasur dituri në të gjitha temat e fesë. Pa marparasisë se për çfarë teme flitet, edhe për çfarë lëmie prej skencave të fesë flitet, muslimani duhet të jetë shumë i kujdesshëm që mos thotë diçka ka pa pas argument perat, por ta flase vetëm atë për të cilën ka dituri të qartë prej librit të Allahut ose prej sunetit të pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam, dhe as sesi nuk guxon dikush që të flasë diçka prej mendjes vet, ose prej analogjive aiçi i bën prej krahasimeve, apo këtu me radh prej analizave, do të thënë ka shumë njerëz që fillojnë me analizu në qështje të gajbit edhe në qështje të akides pastaj qështje të ligjeve të Allahut edhe në zirin përfundime vetëm bazë të mendjesë të tyre dhe kjo ka pru shumë shkatrimi edhe shumë damet më dhanë mesin e muslimanve edhe gjithashtu e ka dëmtu shumë fenë islame pra ndaj pra muslimani duhet tjetë shumë i kujdeshëm që mos flase për Sen Allahut mos flase për Allahun, edhe për atë që ka zbrit Allahu, mos flase asgjë përveç asaj që e, për të cilën ka argument prej Allahut. Do të thonë që ka argument në Librin e Allahut dhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Dhe përkët e kemi shembull më më të mirë, sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, të cilët kanë qenë në kulmin e kujdesit në këtë aspekt radhjallahu anhum, a ta, prandaj, hadithi që mësumë ti është transmitu prej sahabëve, dhe thëtë hadithi maj transmitu me më rrugë mësumë ta prej të gjitha haditha vetë me Amirit sallallahu anhe sallam, a është fjala ati, ammiden, jetabewa, më në këdhebë alajjemu të ammiden, felje të bëvë, më qaada hu minë në nërë, më thënë, kush kush gjenjen për mudi që ka me qillim, a i letë pregaditët për ullësen e ti në Gjehennem. Dhe më thënë, këtë hadith e kanë marë sahabët me do të thëtë me, me konsideratë shumë të madhe, pranda e dhe e kanë transmitu shumë, e kanë përmenë shumë, e kanë përkujtu vetë vetëm, edhe është një prej haditheve të ralla, mutë e watira, dhe më thënë që trans, është mutë e watir me tekst, pra tekstualisht e, një numër shumë i madhi sahabëve transmitojnë të njetat fjalë. Dhe të thëtë se shumit që hadith e me kuptim, pra kuptimi i njëjtë transmetohet, kurse kjo e tregon kujdesin e madh. Do të thënë gjithë kjo rreth këtij hadithi e tregon kujdesin e madh që e kanë pas sahabët edhe frikën. Prandaj ata edhe kur kur e kanë thonë një fjalë që e kanë dëgjuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë thonë me frikë, edhe më në fund disa prej tyre kanë thonë hakadha e unahwahu, do të thonë kështu diçka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose më së të ngjashëm. Pra që ta heqe për gjithësine vetë, që më sëthoje diqka, ka thonë për nga meri sërë Allahu nësëllëm, dhe nuk është i sigur të në ta. Përndaj e Bubekri, radiallahu anhu, ka thonë, wa ejju ardhin të killuni, vë ejju semein të dhilluni, dhe më thënë, cila tokë mba mu, dhe cili që jelë më mbulon, ose më strehon, nëse unë them diqka në fejnë Allahu që nuk e di. Më thënë se është që ë Më fol diçka në çështjet e fes, pa pasur dituri, që do të thotë pa pasur argument prej Kuranit ose Sunetit me Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Dhe sebut prej sahabeve janë të cunt. Eh, si thash, pra në të gjitha lëmet e fes, duhet me pas këtë kujdes, posidomos në çështjet e akidës, në çështjet cian çostjet e ghaibit që nuk ka mundësi njeriu as se si nuk mundet mëmri me analizë ose me logjikën e vet as me eksperiment ose me me përvojë nuk ka mundësi mëmri njohjen e cilësive të Allahut as se si për vetëse përmes shpalljes nuk ka mundësi më, më njohë çostjet e xhenetit, xoehenemit, çostjet e ndodhivëve ditës gjykimit, çostjet e melekëve e tjera, e tjera, gjinëve, e kështu me radhë, nuk mundet njerë ju më mëri asë njëherë me kapacitetin e një hurive dveta, njerëzore. Asë kush nuk ka mundë si më mëri, ato mundë timsoje vetëm për mes shpalljes që ka ardhë pre Allahut te pengamert e ti. E, prandaj, Allah subhanahu wa ta'ala i ka lëvdu ata njerës që i besojnë këtyre qështjeve në mënyrën matë mirë, pra lëvdata ma... Më të mira ka thënë në surën Al-Baqara Alif Lam Mim, "Dhālika al-kitābu lā rayba fī." Domethën ky është libër në të cilin nuk ka dyshim, hudan lil-muttaqīn, edhe ky është libër që është udhëzim për të devotshmit, për ata të ruajturit, që ruhen prej mëkateve ndaj Allahut. Kus janë ata? Të devotshm të cilët udhëzohen prej Kur'anit allëzina juqminune bil ghajbë, dhe më thana ta të cilët i besojnë ghajbit, pra i besojnë ashtu si e ka shpalë Allahu, i nënstrohen kreëtësisht uh, shpaljes, i dorëzohen Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe këtë udhëzim për qështjet e ghajbit, e marrin veç prej uh, librit Allahu të dhe sunetit për nga merit sallallahu alai sallam, allëzina juqminune bil ghajbi, wa juqimune salate, wa mimma rëzaknahum ju nfikun, dhe më thënë, ata që i besojnë gajbit, he falin namazin, edhe japin zekatin prej asaj që ne i kemi furnizu, edhe në ajetet në vijim, e lëdhin e minune bi ma unzile i lejke wa ma unzile min kablik, dhe më thënë, ata të cilët i besojnë asaj që të, është zbrit ty, pra i besojnë Kurani të dhe sunetit, jo, diçka tjetër, pasi, Kurani të sunetit janë shpallje prej Allahut Subhanahu vëtë ala. Kurse, qiasi, analogjia, domethën edhe analizat ose krahasimet në çështjet e akides nuk kanë vënë as sësi, domethën pra këtë udhëzimin për këtë çështje e marrim vetëm prej shpalljes që Allahu ia ka dërguar pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Kurse për disa tema, seriati lejohet analogjia për çështje të dunjas që ndodhin edhe dalin në çështje edhe ndodhi treja, edhe shpes kur njerëzit nuk kanë e, argument direkt për një çështje, atëherë dietarët dietarë bin përfundim në bazë të argumenteve të tjera të shariatit, ata që kanë domthon dituri të thellë dhe përvojë mëve në e, kuptimin e fikut prej argumenteve të shariatit kërë ndodhin, du më thonë, nevoja të reja të njerëzve, kërë kam nevoj për gjigje, fetva për qështje të reja që, që janë paracit në dunja, atëherë lejohet, du më thonë, që djetarë të thellum dituri të hullumtojnë të përpichen shumë, du më thonë, djetari duhet që njëherë ti friksojt Allahut, ti ruhet dënimit Allahut, të baje hullumtimin të përpichen, për ta këna që Allahun, subhanahu ve t'ala, ta edhe ta jape mundin me të vërtet të plot, të mundohet, e të mundohet, të mundohet, të hullumtoj, të gjej do një tekst prej Kurani të sësenetit në lidhe me atësostje, nëse nuk gjenë tekst direkt, atëherë je përfundimin edhe gjykimin në bastë teksteve jo, jo të drejtë për drejtë, atëmë thonë që janë për atësostje, atëherë e hinë në fjallën e pingamirit sallallahu aninu sëllëm, edhe çtehet der el hakim eh pra kur mundohet dihetari i i dituri mundohet përpiqet për të apruë gjykimin për për ta nxjerrë domethën gjykimin Allahut, prej Allahut. e Allahut për argumenteve të Allahut eh fa asaba edhe e çillon saktën atëherë thot felehu e, e, e jran domethën aty i takojnë dy shpërblime e nëse e gabon atëherë i takon një shpërblim Pra për mundin që e ka ban <coughs> Pastaj në pikën tjetër 106 Thot autori Rahimehullah Wel haqqu ma gja e min indi Allah E vërtejta është ajo që ka ardhë prej Allahut Vë sunnë ma sënëhu Rasulullah Sallallahu aleyhi wa sallem Kërse sunnët është ajo Rrugat cilën e ka ejcur I dërguar i Allahut Wel gjemaatu مجتمع عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافه في خلافه ابي بكر وعمر وعثمان كر جماعه او ساجماع استايو برتسلن كان باس انانيميت صحابته النبي صلى الله عليه وسلم جت خلافه ابي بكر وعمر و عثمان رضي الله عنهم اجمعين Nuk ka dyshim se e vërteta është ajo që ka ardhur prej Allahut subhanahu wa taala. E vërteta e plotë, në të cilën nuk ka lakesa, nuk ka strëmbrime, edhe devijime, edhe për të cilën nuk ka dyshime, është ajo që ka ardhur prej Allahut. Pra ajo që është që ka zbritur në librin e Allahut, edhe ajo që e ka sqaruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi ka ardhur sfallja prej Allahut aja është vërteta e plot, edhe pas asaj vërtetë nuk ka asgjë tjetër përveç se ë dalalet. Edhe, do të them devijim, si ka thënë Allahu, "Wama za ba'da al-haqqi illa ddalal", do të them çka ka pas të vërtetës përveç se dalalet ose e pavërteta. Do të them ku aty ku përfundon e vërteta, aty fillon e pavërteta, e kota ose e shtrembërtë, nuk ka tjetër. Kur se besimtar, i besojnë asaj që e ka shpall Allahu subhanahu wa taala dhe që është e vërtetë ta e plot. Ëh, ve nuk mundet njeriu të jetë besimtar përderisa nuk i beson plotësisht asaj që i ka ardhur prej Allahut, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihī wal-mu'minūn." Do thani dërguari, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i besoi asaj që i ka zbrit prej Zotit të tij dhe gjithashtu besimtarët. Domethënë, ë, profeti pengameri sallallahu alejhi wasallam plotësisht ka besuar natë që i ka zbrit prej Allahut. Edhe ai është ë udhëheci dhe shembulli ynë që duhet ta pasojmë, edhe duhet prart i besojmë plotësisht ë asaj që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe të njëjtën e kanë dhënë besimtarët. Domethënë ata që i kanë besuar Uh, asaj që i ka ardhë pëngë amërit sallallahu aleyhi wa sallem atajan besimtar për amënër rësulu bima unzile ileyhi min rabbihi wal mu'minun dhëmë thënë pëngë amërit sallallahu aleyhi wa sallem dhe besimtarët i kan besu asaj që i ka zbërit pëngë amërit sallallahu aleyhi wa sallem prejzotit të ti kullun amënë billahi wa melaiketihi wa kutubihi wa rusulihi pra të gjith i kan besu uh, Allahut i kanë besuar me lajkeve, librave të Allahut, të dërguarve të Allahut, edhe kanë thënë la nuferri ku bayne ahadi min rusule. Ata kanë thënë, pra nuk bëjmë dallim në besim në mes asnjërit prej të dërguarve të Tij. Do të thënë ky është besimi i plot, edhe ky është imani, pra që ti beson ataj që i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në hadithin e njohur të Xibrilit alaihi salatu wassalam kur e ka pyet për islamin edhe ka pyet për imanin, besimin, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam usht përgjigj se besimi është ti besosh Allahut, me lëfakeve, librave të Allahut, të dërguarve të tij, ditës së gjykimit dhe caktimit të Allahut për çdo të mirë dhe të keqë. Kto janë ë ato që janë pjesë të imanit. Edhe ato duhet besohen ashtu si kanë ardhur në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Të gjitha këto, edhe në përgjithsi, edhe në detaje, janë sëqeru me vetëm në librinë Allahut, në Kurani në madhështor dhe në sunetin e pengamirit sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe si që thamë suneti, është pjesë e shpaljes, si që shpalë Kurani, është tu i është shpalë edhe suneti pengamirit sallallahu aleyhi ve sellem, përvecë se Kurani është, dhe më thamë, fjale Allahut me leziminet të cilës njeri ju mështë bën ibadet. Ë uh, ka thon Allah subhanahu wa ta'ala, "Wama yantiquu anil hawa, in huwa wahyun illa wahyu yuha." Ë uh, pra du Allah subhanahu wa ta'ala e ka e ka pastru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej akuzave, edhe e ka mbrojt prej akuzave, ka thon "Ma dhalle sahibukum wama gawa." Do mthan i dërguami juaj që është mes juç nuk është i devijuar edhe nuk është i, i humbur ose si thonë ai hubt nuk ka i hubt do të thonë se di shumë mirë çka flet dalale ma dalle sahibukum do të thonë nuk është i devijuar nuk ka dal prej e, jashtë rrugës udhëzimit wa ma gawa riwaya do thotë më kanë i hubt mos me ditë më di çka flet do të thonë ai është kuptimi i kësaj pra për nga meri sallallahu a një sallem, ka qenë në udhëzim të plot dhe në mencuri dhe inteligencë të përsosur njerëzve, më than, nuk ka pas të ajde një mangësi në këtë aspekt, pra nuk, është, nuk ka qenë një devijum dhe nuk ka qenë një humbur në aspekt kuptimit edhe njohurive dhe gjithashtu thot, vëma janë të kua një lhewa, edhe nuk fletë prej mendjes vetë, ose prej ëndjes vetë, prej asaj qëka prej asaj qëka i kamët. Por, in huë, illa wahjun juha, qka fletë është vetëm shpalje që i shpalët prej Allahut, allë me hu shedidu l'kua, ati a gamësu i fuqishmi, më thënë me fuqi të madhe. E kjo është pra libri Allahut dhe suneti për nga merit sërë Allahu A.S. Kjo është e vërteta e pëllot, udhëzimi Edhe mencuria e plot Dëmë thënë, ajë që ka e pason këtë Edhe për atë mundet me uthan Ma dalle ve me gawa Dëmë thënë, ajë njeri asë nuk është i devjum Që ka e pason vëtëm edhe asë gjë tjetër Për vetë se Kuranit dhe Sunetit për nga Merit Sallallahu alai sallem Atëherë edhe ati e, edhe ajë ka hisen këto cilësi Që nuk është i devjum edhe nuk është i humbur Por di shumë mirë, kuptonë mirë Edhe fletë me udhëzim të drejt A i s'ka është jashtë kësaj, atëhere sigurisht se banë piesë në të kunder të në kësaj, du më thënë është i devijum edhe është i humbur, asë nuk kuptonë sa duhet, asë nuk di me folë, du më thënë është tu si duhet, sepse është e, jashtë udhëzimit, kërcajo që është jashtë udhëzimit, është vetëm devijim edhe qmenduri. Pastaj thotë, uël gjemaë, më gjithëte maë, alehi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Domthon se e itzma ose jemaa, skas jematet, jematet është ajo që e particelen kan pas konsenzus sahabet. Ajo është jemaa. Prandaj thuhet ehlusunne, pra pasuesit e sunetit dhe jematit. Kur se jematit nuk është as vetë tjetër përveç se jematit sahabeve. Ajo për të cilën sahabet kanë pas një mendim uh, kjo është një soj sigur që ka thonë për nga meri sallallahu anjim sallem vëse të fteriku ummeti ala 73 firka dhëmë thënë ummeti im do të përqajt në 73 grupe të gjithë e janë në gjëhenem përveç njërit ka uh, kan thonë kanë thonë sahabët menë hija Rasul Allah kush uh, është kus ajë grupë dhëmë thonë sahabët janë interesu që t'jenë prea ti grupi, nuk janë interesu të gjojnë arsuetime se mendimet e ndryshme janë mëshirë, janë, du më thënë, kreativitet, ose du më thënë fjalë, si qëtojnë këtë ko, fjalë të kota dhe të qmendura. Por ka thonë, kush është ajë grupë që dëbajemi ashtu, sigur ata, prandaj se si cilit besimtarë duhet mi interesu, e, cilat janë cilësit e ati grupi të shpëtuar, që të shpëtoj e bashk me ata, e jo të gjojë arshetime për para njerëzve që të largohet prej ati grupi. Por duhet nëzitoj edhe ti bashkohet ati grupi, ti mësojt cilësit e tyre. Dhe për nga meri sallallahu anem sëllim ka thonë, si është përgjigjë, ka një një transmitim el-gjema'a, du më thonë, a i grupë është gjemati. Kurse në transmitim tjetër thotë, uh, ma ene alejhi lijome wa ashabi, du më thonë, ajo të cilën e ndjek unë sot dhe shokët e mi, sahabët e mi. Dëmë thënë, ajo që ka janë sahabët këtë bashkë, ajo është gjemati. Ajo është, e, pra, në një hadith thuhet gjemaa, një hadith, ajo që ka, e ndjekin sahabët. Dëmë thënë, ajo për cilën kanë konsenzus sahabët, ajo është e, gjemati që duhet e, për cilët, kurse ajo që ka është jashtë rrugës së sahabëve, e është iftirak, edhe, është, e � أدھل أرغيم بري جماعته بران دعين پیکن تيتر ان درليدت مكتا كثان آتور رحمه الله ومن, ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البداع كلها دمثان أين يري اتسلی që ndronë vetëm në sunetin e pengamerit së lavansëm, dhe më thënë nuk delë jashtë sunetit, edhe asaj të cilën e kanë pasë sahabët, dhe më thënë rrugës sahabeve, ajë që ka përqëndrojët vetëm këta, vetëm sunetin e pengamerit së lavansëm dhe rrugën e sahabeve, ajë i nga dhjënë të gjithë pasusit e bidatit, është nga dhjëmtarë dhe fitimtarë ndajtë të gjithë iftarëve të bidatit, Pasta i thotë, wësë të raha bedenuhu, wasëllime lehu, dinuhu, insha Allah, edhe atëherë trupi ti rahatohet, edhe feja ti është shpëtuar edhe shëndosë me lejënë Allahud. Lianna Rasul Allahi sallallahu alaihi wa sallam e qalë, sëpse i dërguari Allahud sallallahu alaihi wa sallam ka thanë, së teftariku ummeti, dhëmë thënë ummeti imë do të përçahët, و بين لنا و بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها gjithashtu pra ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi dhe selem se umeti do të përqecë dhe na ka sqaruar se kush do të shpëtojë feqal ma kuntu ana alaihi al yawma wa ashabi kathan t'spëtom jan ata që e ndjekin atë të cilët un jam në rrugën në të cilën unë jam sot dhe sahabët e mi Fëhada huë është shifau e lbejan, dhëmë thënë kjo është sëqarimi i plot, edhe përgjidja shëruese, wal emru lwadiq, edhe tështja e qartë, ose urdhri i qartë i pëngë amërit sallallahu aleyhi sallem, wal menaru lmustenir, edhe kjo është pështari ndryques. Wa qale Rasulullahi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aley dhe më thënë, rruhu një prej thelimit, rruhu një prej vrajësis, ose ekstremizmit, përha, wa alejkum bidinikum al-atik dhe mbaju një kresë së vjetër, dhe më thënë, ati që e ka prupe nga meri, sallallahu a nësëllem. Ma vonë, pak dhe të flasim për këtë fjalë. Ka thënë, pra ajo që e lecëvum, thëtë, se kush rri vetëm në sunetin e për nga mirit së lëlanësëm dhe në rrugën e sahabeve, aj i ka nga dhëny të gjitha grupet e bidateve. Më thënë, aj është nga dhënjimtar edhe fitimtar ndaj të gjith i tharve të bidateve. Ma dhja jo vetëm i tharve të bidateve, për ndaj të gjitha feve. Aj shka e pason me përpikmeri edhe nuk deli ashtë kufive të kuranit dhe sunetit, aj është nga dhënjimtar edhe fitimtar ndaj të gjith të njerëzimit si bidatëgjit edhe ashtu edhe tjertë që janë krejtësisht jashtë jasht islamit. Sëpse aj e ka hakun kurset të tjertë janë në batil. Pra, si që thamë, ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, fëma dhe ba'de l-haqi illet dalal. Dhe më thamë, që ka pas të vërtetës përvec se devijim. Nuk ka asgjë tjetër përvec se devijim. Për më dryse kë, kë stilë, i mohimit me pyetje, sëpse e, do me thanja e këti ajetit, ma dhe ba dhe lë haqqillët dalal, qka ka mas dëvimit, qka ka mas dëvërtetës përvecët se dëvim, dhe thotë që nuk ka mas dëvërtetës asë gjë përvecët se dëvim. Mirë po, mohimi i kësaj, vetëm me fjali ma hore, është ma e vogëlë se sa kur ma hojët me fjali pyetse, sëpse në pyetje ka edhe sfidim, Dëmë thonë, a muni me gjithë tjetër jashtë haku të përvecë se dalaletë. Dëmë thonë, a i që pretendonë se ka mas haku tjetër hak, dëmë thonë, që është krecisht i devijume dhe nuk ka kuptim as mençuri. Dëmë thonë, kjo është sfidim prej Allahut, pra që tjetë me kuptu se nuk muni me gjithë asë njëherë pas të vërtetës përvecë se devijim. Pra ndaj, a i që kapët, e mas librit Allahut edhe sunetit penga Amerit sallallahu alej inne sallam nuk i lëson ato edhe nuk del prej dyre asnjë ë gjist asnjë milimetër ai është në të vërtetën edhe ai është në brenda grupit shpëtuem ai është pasuesi penga Amerit sallallahu alej inne sallam edhe nuk ka dyshim se ai është ngadhmtari pra gjithmonë pasuesit të të vërtetës ngadhnejnë me të vërtetën do të thënë me argumentin sepse ata janë që e pasojnë argumentin, edhe argumenti që ka zbritur prej Allahut ayetës që fiton. Kurse filozofitë e njerëzve çdo herë mposhten, edhe mendjet, mendimet e njerëzve çdo herë mposhten, do të thënë kur ballafaqohen me argumentin që vjen prej Allahut subhanehu ve teala. Edhe nëse në aspektin material nuk nuk i kanë gavidhë, do të thënë qoftë ajo Me, me fuqi materiale financiare, ose me pushtet, ose me ustri ndër njëherë dhe pasuesit e hakut në posten në këto aspekte. Mirë po në aspektin e diturisë, sëqarimit edhe argumentit pasuesit e hakut shtoherë janë nga dhjimtarë. Edhe sa nga dhjimi mirë është taj, Allah në boftë prej njerëzve të këti nga dhjimi ë uh, edhe thot gjithashtu i qetësohet trupi, domethënë bëhet i qetë. A njëherë nuk ka uh, nuk ka pse më lodh me xhetar syetime, siç e keni pa pasuesit e batilit gjithmonë vrapojnë ande ande këte, vetëm me xhet përkrahës, me xhetar syetime përpara njerëzve, më thon se uh, me arsyetu vetveten, nuk e kam qëllim, nuk e kam kështu edhe unë e pasoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po kështu janë rrethonat e di edhe unë se është bidat, si thon, edhe unë e di sa usbidat, po hajde mos bon, e ban. Do të thon duhet patjetër me ban se çstues rrethi e kështu, kurse pasuesi i vërtetës është rahat për këtë çështje. Në radh të parë zemra në ka rahat, në trahatuar edhe të qetësuar, sepse e di që e pason atë të cilën e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Edhe e di ë është i përgatitur se si do të i përgjigjet Allahu subhanahu wa taala për këtë aspekt kursai që nuk e pason të vërtetën asnjëherë zemra nuk mundet me pas qet, prandaj edhe trupi i tij nuk është i qet. Asnjëherë gjithmonë vrapon <coughs> për të gjetë arsiete ime edhe për gjetë për krahas prej njerëzve sepse e di se nuk ka për krahas tek te Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë nuk e ka për krahas Allahun dhe nuk është në rrugën e atyre që janë e, të spektuarit edhe fitimtar. Pra ndaj, dhe më thënë ata njerës, pra që shka thonë autori, pengameri sallallahu anësillem në ka të regu se kjo med do të përqahat. Dhe më thënë, kjo është një realitet që duhet me ditë se pa tjetër në do ndodhë. Pra është prej mujizëve të pengameri sallallahu anësillem, që për qështjet që ka, ka të regu për të ardhmen, ka ndodhë pikrisht ashtu si përqahat e i ka i ka përshkruajtur për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një për një. Do të thonë pa pa lviz asnjë sikur për luftën e Bedrit kur ka bën me shenj aty ku do të bin kokat e musrikëve të Mekës, edhe ata nuk e kanë huç at vid, do të thonë pikërisht aty kanë rrade gjatë historisë deri deri sot kanë ndodhur shumë pre atyres ka para lajmëruve nga Amiri sallallahu alejhi ve sellem ka ndodh pikrisht ashtu si ka thon edhe kanë mbet edhe disa të tjera që padyshim do të ndodhin ashtu si ka thën pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem edhe një pe këtyn e që ka ndodh shumë sëpët pas vdekjes pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem është se ky ummet do të përçohet edhe ajo është realitet edhe duhet me ditë se ka ndodh ashtu si e ka përshkruaj pejgamberi për sallallahu alejhi ve sellem Prandaj duhet me lyp secili musliman e grupin e shpëtimit edhe rrugën e shpëtimit pasi ka ndodhur kjo përçarje, dhe ajo ka ndodhur siç thamë skurt mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ket e shpjegon hadithi i njohur gjithashtu i Erbad ibn Sarias radhiallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë na këshilloi nikë cilë madhë store për të cilës na u tronditen zemrat edhe na rrodhën syt më lot, edhe tham oj dërguari Allahut kjo duket sigur këshill e përsendet selam të mirëse. Prandaj na porosit, s'ka na le, do të thonë porosi edhe testament ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ju porosit që të dëgjoni dhe të bindheni edhe gjithashtu të i ruheni Allahut, do të thonë të keni Frik Allahut të dëgjoni dhe të bindheni, edhe nëse ju bëhet prijes një rob i Abisinis, edhe ka thënë kush do të jet, kush do të ket jet pas meje, do të shoqe shumë kundërshtime. Do thonë që kjo u drejtohet edhe sahabeve, se edhe sahabët kanë pas kundërshtime. Do thonë ata që kanë pas jetë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë pas, kanë arritë dhe më thënë gjendje të muslimanve ku musliman kanë rënë kundrështime, edhe u a ka tregu i lacin, ajo është, alejku mbi sunë në ti, dhe më thënë kapu një fortë për sunetin tim, edhe sunetin e khalifeve të drejtë. Dhe më thënë se, e, pra kjo është ajo që ka isë qëronë fjalë të autorit, dhe më thënë ajo që ka e kanë pasë sahabët derin kohën e khalifeve të drejtë, ajo nuk ka dyshim se është menhegji isaktë. Për ndaj për nga Meri S.A.R. Nëse më këtë mënyrë ka porosit, që e ka bashku sunetin e ti me sunetin e khalifeve të drejtë, sëpse rruga e sahabeve të cilët kanë një mendim, dëmë thënë ato e për cilat kanë pasë i gjma sahabet, ajo që janë qështjet e, e menhegjit, dëmë thënë ajo që ka qëhet menhegj, ajo është e vërtejta e plot, kurse çdo gjë që e kundërson e kundërson sahabet e xmat sahabeve ajo është devim sepse sahabet i kanë lëvdu Allahu subhanahu wa taala ka thonë, thënë do të them me lëvdat më vështore që gjithashtu duke urdhërua që të ndiqet rruga e tyre ka thënë was-sabiqun al-awwalun min al-muhadhirina wal ansar pra ata parakaluesit e parë para rendsit e parë Prej muhajgjirve dhe ensarve Walledhinët të beuhum bi ihsan Edhe ata të cilët i pasojnë ata Në mënyrën matëmir Dhe më thënë muhajgjirt dhe ensart Edhe të gjitha ata që i pasojnë muhajgjirt dhe ensart Në mënyrën matëmir Radhi Allahu anhum Wa radhu an Dhe më thënë ata Allahu është të knaqur me ata Edhe ata janë të knaqur me Allahun Dhe më thënë sahabët e bëngamerit sallallahu aleyhi sallam Janë në rrugën e drejtë me të cilën Allahu është i kënaqur. Edhe njësoj secili që e pason rrugën e sahabeve, Allahu është i kënaqur me ta, edhe të gjithë ata do të jenë të kënaqur me shpërblimin e Allahut subhanehu ve teala. Kur sa içi e ku ndërson, ka thënë Allahu, "Waman yusaqiqir rasul men ba'd ma tabayyana lahu al-huda", domethënë që ku ndërson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasi është sqaruar udhëzimi wa jetë tebi gajra së bilil muëminin, edhe ndjek rrug tjetër nga rruga e besimtarve, dhe më thënë sahabë, që kanë qenë në atëko, në welli hi ma të wella, wa nusli hi i gjehannën. Ndo <coughs> thëtë se, ajë e lëndë vazhdojnë atë rrugën që ka edhe, e ka zgjedh, edhe hedhim në gjehannëm, vësa e të mesira, edhe sa vendi keqë është ajë. Dhe më thënë, kjo është sëqarimi i rrugës së drejt, grupit shpëtumë, gjematit, e, edhe me ketë kuptohet që ka të thot ehlu sunënë, u el gjemaë, pasu e si te, sunetit, pengamerit së lëllonsëm, edhe gjematit sahabëve. Duhë në thënë, e to janë grupi shpëtumë, kurse zëgë, së cili, që ndjek tjetër rrug, është nja për e aty në 72 tjerave, që do të jenë në gjëhenem, si ka thamë, Penga meresullallahu an selam, do të them të gjitha 72 janë në xhehenam përveç njërit. Pra, ëst kjo plotësisht në pajtim me atë që është përmendur Kur'an, dhot sahabët i ka përmend Muhaxir ibn Sart dhe ata të cilët i pasojnë sahabët, me ta ëst të kënaqur Allahu, edhe ata do të jenë të kënaqur me Allahun, domethënë me shpërblimin e Allahut, kurse ata që i kundërshtojnë, thot nuslihi xhehenam wa sa'at masira, domthanë ato të hedhim në xhehenam dhe ajo është vend shumë i keq. Edhe ma në fund ka thonë autori Rahim e Allah Se pëngamerit sallallahu alen sëm ka thonë Mirë po kjo nuk gjindet si hadith i pëngamerit sallallahu alen sëllem Për gjindet si fjallë <coughs> fjal e Abdullah ibn Mesudit radhi Allahu anhu Ka thonë pra kjo është fjallëm Abdullah ibn Mesudit Që e ka përmen këtu autori si hadith Ka thonë i jaku muat të ammuk Dhe më thënë, ruë një prej, thelimit. Që dhe më thënë, thelim, mu thëllu në diska për cilën nuk ka zbrit allahu argument. Dhe më thënë, diska që është përmenë kuranën sënet, është njeri ju është i obligum të ndalët dheri aty ku është e, argumenti. Kurse thelimi ma thellë se sija është ajo, është i shkonë, njësoj sigur, ajë që ka pëtë imam Malikun, rahimehullah, al-Rahmanu al-Arshis të wa, kejfe së të wa, pra i gjithë mësirë shmi qëndron bjarës, si qëndron bjarës, në thot, ajo është diçka, ajo është thelim për teja saj qëka nejka shfalë Allahu. Më thënë, Allahu në ka të regu se qëndron bjarës, nuk në ka të regu si, që ne me hullumtu. Pra nuk lejohet ne me hullumtu. Kjo është qëlimi Abdullah bin Mesudit, edhe Allahu alam, se mësu theloni, wa ija ku mod të nëptur, e ruhuni gjithashtu prej ekstremizmit, do bon të thënë, mu bë tepër të ngurt në çështje edhe me tepru për të te, përtej asaj çka ka zbrit Allahu, pra gjithashtu e, ndalohet edhe thellimin çështje për të cilat nuk i ka nuk ka zbrit Allahu argument edhe lejo ndalohet gjithashtu edhe ayo asprësia dhe ekstremizmi për çështje për cilat Allahu nuk ka zbrit gjithashtu argument, edhe thot wa aleikum bidinikum al-atiq, mbajuni fesuaj të vjetër. Do të thonë ajo si si e ka lënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo e, a, si kanë ndrysuar njerëzit. Edhe kjo ka bazë në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Hadith gjithashtu e ka transmetuar Abdullah ibn Masudi për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në, në Sahihun Muslimit ka thonë, hele kelmu të nëttiun, të më thonë, shkatrohen ekstremistët. Allah... Pra, pengameris e lalansëm ka thonë, se do të shkatrohen, ose u shkatrofshin ekstremistët, dhe s'ka dyshim se ata janë shkatrum, sepse <coughs> mundohen të kapen për disa qështje, që nuk janë pjesë e fejës Allahut, edhe për shka këta tyre, pasaj, kur nuk munden ato të të qojnë dherin fund, e lonë krecisht fejnë e Allahut, ajo që ka është bazë e fejës, prandaj në rrugë duhet të jetë mesatar e i moderum si thon. Çka do të thotë ajo? T'kapet vetëm për atë që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala dhe mos e lëshoj. Kjo është mesata meqen mesatar edhe meqen i moderum, do të thonë kjo është mukap për fenë e Allahut, fenë e vërtet të Allahut. Edhe siç e kemi përmendur shumë herë, ekstremizmi edhe terorizmi nuk ka mundë si të luftohet duke i thirë njerëzit të largohen për e fesë Allahut. Sëpse largimi për e fesë Allahut e ka pru këtë ekstremizm i një randë, edhe kjo s'ka ka pjellë terorizm e kështu me randë, kurse mu kapë njerëzit për fejn e vërtet, me mësu saksisht edhe me praktiku dë vërtetën që ka zbritë Allahus panët hala, e i largon për e gjithët keqe. Elusim Allahun subhanahu wa taala, të na japë të na japë kuptim të drejtë fes, <coughs> të fesë, edhe të na bëj të udhëzuar dhe udhëzues për në fen e tij. Edhe elusim Allahun subhanahu wa taala që të më afale të gjitha gabimet tona, neve dhe të gjithë muslimanët, muslimanëve dhe muslimaneve, besimtarëve dhe besimtareve, të gjallëve dhe të vdekurve. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen.